«Та ну їх!» «Ране!» – обірвала Ула. «Не грайся з вогнем! Ти не знаєш, що таке помста зневаженої жінки!» «І не хочу знати!» – кинув ран, підняв з багнюки свій вождівський жезл, витягнув з колоди клевець і легковажно пішов собі до річки де його військо вчилося брати штурмом водний рубіж. Минала зима, Іран таки справді намірився йти на людей бика. Не те, щоб він дуже тішився тоді, коли підкоряв до громади. Але змушувати військо з року в рік займатися самим лише вишколом він теж не міг. Тому треба йти Увесь рангород готувався до війни. Ковалі кували зброю і бляшки для панцирів, гончарі випалювали похідний посуд із товщими, ніж звичайно, стінками, без малювання, лише зі знаками яскравого сонця, початку і кінця, перемоги, і обплітали лозою. Робітні заготовлювали харчі, сухарі з коржиків, пшеничні крупи, сало, копчене м'ясо, сушену рибу, сир. Жінки збирали лікарські трави, сушили їх, робили цілющі мазі і напої. Воїни вже не займалися вишколом, а поважно ходили городищем і прощалися зі своїми жінками. Дея, колишня ранова коханка, на цей похід покладала особливі надії. Дотепер вона вважалася найкращою знахаркою в потравах, бо вилікувала не одного хворого чи пораненого воїна. Водночас рангородці її побоювалися, бо подейкували, що вона знається на чарах і може з людиною зробити все, що завгодно. Та Ранову любов Дея повернути не могла. Вона ще не знала, що Великий Вождь сохне за тією полонянкою-стиповичкою. Думала, що Ран занехає її через військові громадські клопоти. Тож сподівалася, що Ран візьме її з собою в похід, як неперевершену лікарку-травницю. А там вона поверне собі його любов. Ну, зрозуміло, що тепер він живе вдома, має під боком дружину гету і при потребі може на швидку руч бо клопоти суцільні довкола, задовольняти свою ще геть невиснажену плоть. Інша річ у поході, де клопіт один знайти ворога, напасти, перемогти. Ран збуджений, сильний, сп'янілий від передчуття близької битви, заходить у свій намет. І його зустрічає вона. А житимуть вони в одному наметі це зрозуміло. Пишна тілом, гаряча, натерта пахучим зіллям, спрагла і водночас щедра. І все буде, як колись. Таран мав інші наміри. Він геть і не думав про дею. Вождь задомо узяти у похід платову дружину Улу, яка зналася на травах не гірше, ніж Дея, хоча й не мала такої слави в громаді. Помічницею ж їй – Леду. А в поході, перед лицем можливої смерті, де панують інші звичаї, де все простіше і ясніше, він – ран. Може, змусити Леду приязніше поглянути на нього, великого вождя, з витяжного воїна й досить таки гарного, з довгими чорними вусами, з косою, переплетеною червоними і чорними нитками, з хижим орлиним носом, з криготливими білими зубами, лютими темними очима чоловіка. До того ж, убраного в шкіру, оббитого блискучою міддю, Увішеного зброєю на коні. І леда походить із вождівського роду, тож її має привабити його безмежна влада над людськими життями і смертями. У поході на війні, в битві, особливо виокремлюється вождь, що несе смерть, або дарує життя Ось він після битви, звитяжної звичайно, закривавлений з голови до п'ят, заходить у лікарський намет полікувати легку рану, ну, скажімо, на передпліччі. Він сідає на долівку, леда схиляється над ним, її кучеряве волосся лоскоче йому щоку. Так, заради цього. Можна сплюндрувати всі села від Великої ріки до Зелених гір. Та Плат навідріз відмовився йти у похід. «Я не повернуся звідти, ране», – пояснив він свою відмову. «Смерть моя ходить неподалік?» «Ми йдемо на війну, Плате. Будь-хто може загинути?» «Ні, не будь-хто». Ти, наприклад, не загинеш, а на мене чагає смерть. На останній раді, перед походом, Ран оголосив, що старшим у Рангороді залишається верховний жрець одного є. Ран просто тут придумав для плата цей ієрархічний титул. І з двома десятками бійців про всяк випадок. У поході вся влада належить йому, ранові, як вождеві. А в разі його смерті чи важкого поранення переходить до полковника Лока, а затим до полковника Лода. Головною лікаркою травницею призначається дружина привелюбного плата, шановна Ула, а їй у помічниці дається колишня полонянка, а нині вільна громадянка Рангорода, високородна Леда. Чи хтось щось має проти? Ніхто не мав нічого проти. Ні Ула, ні Леда, ні Плат, який потім, коли Ран хотів з'ясувати його справжнє ставлення до того, що його дружина йде в похід без нього, сказав, що, мовляв, розуміє свого приятеля Рана. Божь любов ран, хоча й був у бойових обладунках, почервонів. Щоправда, дуже проти була дея.